Читаємо в прескуранті «Хоч навряд чи можна вважати вкривало, пошити на ваті або виткане з грубих вовняних ниток, за річ належно до літньої постелі». Адже є інші українські назви, що залежать від матеріалу, з якого зроблено вкривало. «Коц» – «Укривало з вовни або байки». Вона грюкнула дверима і увійшла до себе в хатину, де стояла її постіль, заслана добрим коцем, пана Смирний. Ліжник укривала з дуже грубих вовняних ниток. Сиділа, доки не зморив її сон, тоді лягла коло опришка, прикрившися ліжником. Хаткевич Загальною назвою речі, що нею вкриваються, лягаючи на постелі, Незалежно від того, з якого матеріалу її зроблено, є укривало. До завіс дорожевого шовкового укривала я попришивала б тонесеньке кружево, як павутиння. Нечой Левицький. Отож, у прискуранті треба було написати «Є вибір літніх укривал або літніх коців, якщо їх зроблено з байки». Копалина і копальня. А Євеналій Дмитрович уже розповідав про недавню катастрофу на Криворізьких копалинах, що належали французькій залізорудній компанії. Читаємо в сучасному творі, де слово копалина помилково стоїть тут замість копальня. Іменника копалина в однині не вживають взагалі. А в множині копалини. Це слово означає підземні мінеральні поклади, що їх використовують люди для промислових і господарчих потреб. У російській мові цьому слову відповідає «іскапаєми». Колокольце прекрасно мандрує по глобусу і мріє про мандрівки і відкриття нових земель, нових копалин. Копеленко. Копальня – це місце, де добувають корисні копалини. Якщо тут добувають руду, то вона зветься Рудня. Відповідниками цього слова в російській мові є слова копь, руднік, пріск. Читаємо: Линуть глибокі копальні в серце залізне землі Сасюра. У хрустальних галереях соляних копалень ми нишкли схвильовано вражені видовищем небаченої краси. Смолич. Коштовність, дорогоцінність, коштовні речі, скарби, дорогоцінний камінь, самоцвітний камінь, самоцвіт, брильянт, діамант. У художній літературі і публіцистиці – Слова «коштовність», «коштовні речі» і дорогоцінність майже витиснули давнє українське слово «скарби». Може, до цього частково спричинилось те, що іменник «скарб» є синонімом до другого українського слова «клад». «Нащо ліпший клад, коли в дітках лад» – приказка. Але наша класика та й література радянських часів – Ширко послугувалися множиною цього іменника скарби. Їхала, кажуть одна скупа пані, і везла з собою усі свої скарби великі. Їхала чорним гаєм і попалася розбійникам. Марко Вовчок «Розум скарб людини» – народне прислів'я. Хай вам завжди мати мила буде скарбом, дорогим Рильський. Отже, не слід цуратись і цього слова. По-різному називаємо ми також «скарби», що складаються з коштовних каменів. Дорогоцінний камінь, самоцвітний камінь, самоцвіт. Останнє слово майже зникло чомусь тепер з ужитку, а тим часом у кримського читаємо «срібло, злото, самоцвіти». У панаса мирного – на долгих листочках грая и сяя